142-ci məzmur Davudun məzmuru Maskil Mağarada olanda etdiyi dua Rəbbə fəryad qoparıb haray salıram Rəbbə yalvararaq haray salıram Hüzuruna şikayətimi tökürəm Qarşısında əziyyətimi söyləyirəm Ruhdan düşəndə Hansı yolda olduğumu bildin Yolumda gizli tələ qurublar Sağma bax, özün gör, heç kim məni saymır Pənah yerim yoxdur, heç kim qayıqma qalmır Ya Rəb, sənə fəryad edərək dedim Pənahım sənsən, dirilər arasında sən mənim nəsibimsən Qulaq az fəryadıma, nə qədər alçaldılmışam Məni təqib edənlərdən qurtar, çünki onlar məndən güclüdür. Canımı zindandan qurtar, qoy isminə şükredim. Onda salihlər məni əhatə eləyəcək, çünki mənə cömərtlik